السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاكمة للمتقين ولا عدوانة إلا عن الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا لنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب تشرح لي صدري ويشر لي أمري وحلو الأفدثا من لسان يبقاه قولي اللهم لا شهل إلا ما جعلته شهلا وانت تجعل الحجم والصعب اذا شئت شهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا Wajidna al-ilma ya rabbal alamin Tuan-tuan, puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah taala sekalian. Alhamdulillah. Pertama-tamanya panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan kepada kita berbagai-bagai rahmat dan nikmat Taufik dan hidayah-Nya maka dapat pada pagi ini kita bertemu bagi meneruskan kuliah pengajian majlis ilmu Semoga kita semua sentiasa diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai pengisian kuliah pengajian pada pagi ini, saya menarik perhatian muslimin dan Muslimat kepada sepotong hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ringkas dan pendek. Tetapi mengandungi makna yang sangat besar Itu hadis Al-Abi Amr Waqila Abi Amr wa Abi Amra, Sufyan Ibn Abdillah Az-Sakafi Radiyallahu anhu Kata Qulku ya Rasulullah Kuli fil Islam, Qaulan, laa sh'alu anhu ahdan غيرق. Qaul, Qul, Aman tu thumma shtafi. Rawi Muslim. Maksud hati daripada Abi Amr, yang juga dikenali dengan Abi Amrah. Sufian bin Abdullah As-Safafi iaitu daripada Bani Sakis dia berkata aku berkata wahai Rasulullah katakanlah kepadaku berkenaan dengan Islam satu perkataan yang tidak aku bertanya lagi tentangnya seseorang selain daripada kamu baginda menjawab katakanlah oleh kamu aku beriman kepada Allah kemudian hendaklah kamu istiqamah tetap sabit hadis riwayat muslim Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allahumma ala silihan 3 hadis ini yang berupa pertanyaan dan mohon pesanan daripada sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhubung dengan ajaran Islam apa yang terkandung di dalam Islam tentang Islam yang mana bin Quraish bin Abdullah datang meminta pesanan Wasiat dari nabi shallallahu alaihi wasallam tentang Islam yang dia tidak akan bertanya lagi kepada orang lain melainkan baginda shallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda pun memberikanlah kepadanya wasiat yang pendek, Tetapi mempunyai makna yang sangat besar. Pertama sekali baginda menyatakan kulaman subillah. Katakanlah oleh kamu, wahai Sufiyah Berimanlah, aku beriman Kepada Allah Dan yang kedua Suma Shqaqim Kemudian di kamu Istiqamah Sebagaimana kita tahu Bahawa iman merupakan Suatu Perkara yang paling Penting dalam hidup manusia Tanpa iman فيه في ما إشترى لا أحد بره. هذا يسمى من قبل حفيف يذكره من الدكتور فلاح الخالدي، لينذكر الإنسان بالإيمان كل شيء، وبدون الإيمان ليس بشيء. إذا وجد الإيمان وجد كل شيء، وإذا فقد الإيمان فَبْقَدَ قُلَّ شَيْرِ وَلَا يَنْفَعُهُ فِي هَدِ دُّنْيَا شَيْرِ manusia dengan iman, dia mendapatkan segala sesuatu dia mengukur segala sesuatu dengan kegiatan iman, dia tidak ada sesuatu apabila dia mengukur oleh iman dia mengukur segala sesuatu dan bila mana hilangnya iman, hilang segala sesuatu. Dan tidak ada apa-apa manfaat baginya hidup di dunia ini, sesuatu pun. Itulah hilang iman. Yang merupakan ni'mat yang paling besar. Yang dianugerahkan oleh Allah kepada manusia. Ni'mat nombor satu. Dan ni'mat ni banyak Tidak terkira. Tetapi ni'mat yang paling usah, nombor satu paling usah ialah ni'mat iman. Diikuti dengan ni'mat ilmu pengetahuan. tahwa. Nah, Sebagaimana ya, sekolah al-Ijh bin Abu Salam. Cikapnya, sawahim al-ahkam di masyarakat al-anam. Dia menyatakan ada dua ni'mat yang paling usah di dunia. Dan ada dua nikmat yang paling usah di akhirat. Ya itulah dua nikmat yang besar di dunia ialah iman yang kedua ilmu pengetahuan yang diakhrak itu ialah nikmat masuk ke syurga dan mendapat lihat wajah Allah yang sangat indah lagi mulia kedua nikmat yang satu dunia dan di akhirat iman ilmu tak boleh dipisahkan bahawa orang yang beriman dia tak boleh beriman tanpa ilmu. Orang yang beriman dia mesti beramal. Orang yang beramal amalan dia mesti berasaskan kepada ilmu. Kalau so, dia beramal tanpa ilmu, amalannya rosak. Amalan dia tak diterima. Amalan dia tak diberikan sebarang ganjaran pahala di sisi Allah mana Maknanya, sia-sialah amalan dia. Sebab dia tidak ada ilmu, itu sebab ilmu itu merupakan nikmat yang besar sepadan kepada nikmat iman. Dalam satu ayat Allah menggandakan: "Jarfain lahu dzidin al-mamnu minkom wal dzidin Allah mengangkat orang-orang yang beriman di kalangan kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan Beberapa garjat ketinggian. Eh, ini merupakan dua nikmat yang cukup eh, istimewa sekali. Sebab penyesuaian ilmu sepatutnya di perbanyakkan, eh, di perbanyak kegiatan dakwah, kegiatan ilmu dilakukan kegiatan yang paling utama. Eh, yang paling utama. Itu sebab kadang-kadang terkemuka pembuat isu konvoy ini menjadikan tentang fikr al awliyah tentang fikr utamaan dia kadang-kadang orang melihat ataupun mengambil berat soal hiasan soal itu memperbesarkan lagi kan, masjid dan surau sedangkan kadang-kadang sudah cukup menampung eh, menampung para jamaah. Eh, dah tak perlu cukup untuk nak diperbesarkan lagi, ataupun dibuat lagi satu masjid yang lain yang berdekatan dengan masjid yang ada kan, itu semua ialah ia satu perkara yang boleh dikatakan sebagai pembaziran agar lebih baik digunakan duit itu untuk kelihatan, dakwah dan ini ha, bukan kita nak melihat kepada soal pembangunan resul sudah ini adapun soal pembangunan fizikal kita kadang-kadang ambil -kadang soal cantik soal benda soal penggabah nak nak apa nak nak. nak, nak Gabung dengan dengan pembinaan yang ada tetapi kadang-kadang pembinaan dalaman jiwa ni kan tidak di tidak dibelo sedangkan pembangunan dalaman tu lebih utama daripada pembangunan luar, bukan kata tidak penting pembangunan luaran, tetapi pembangunan dalaman, percaya itu mengatasi pembangunan luaran, pembangunan fizikal. Kan, itu sebab, jadi orang lebih kepada soal memberikan tumpuan kepada makanan jasmani, tetapi tidak memberi tumpuan kepada makanan rohani sedangkan bahawa ilmu pengetahuan itu merupakan suatu keperluan kepada manusia maka kalimah malu yang alas meletakkan keperluan manusia kepada ilmu mengatasi makan dan minum kan, makan dan minum makan minum penting, tetapi ilmu lebih penting daripada makan dan minum ha, nampak kan sebab so, itu kadang-kadang yang lebih kepada makan minum ni bukan cerita bukan makna kata memang penuh tu kan ha, lebih-lebih lagi inilah ha, bulan syawal ni tu, tuan makan saja hari ni tuan, tuan open house banyak tempat ada pakis semua kan kan hari ni esok memang penuh bukan sangat open house open world kan apa open office semua dia dibuka dia Ah, jadi memang hebat. Maknanya dia lebih hebat daripada kenduri kahwin. Kenduri kahwin ni tertumpuan makanan apalah sangat. Nasi dari kuah Tapi kalau open house ni dia memang makanannya semua. Apa yang tak ada Nasi, ketupat, lemang, lempang, roti jala, kuih-muih, air cendol, eh dish. goreng Raja Semua ah uh, Sati Kambing golet Haa uh, Haa uh, Tentu-tentu yang sedap Beri apa tuan Memang Haa uh, Nak kira lah kira Maknanya Open house itu tuan Jamuan uh, Raya ni sangat beriap Merah semua Bukan main Haa uh, uh, Inilah keadaannya Bukanlah tetap lagi Haa uh, Kadang-kadang Ia nak kunjung nunjuk juga kan, Ini memanglah Ziarah-ziarah Kunjung-kunjung ni memang habis Ziaran sahabat Yang buat open house Kita pergi dapat pahala ke, Kita pergi makan dapat pahala Yang buat jamuan pun dapat pahala Tapi namanya yang sama tuan-tuan Kita jangan tuan tak menunjungi Rumah Allah ha, ha, Rumah kawan Rumah saudara kita pergi Sebab ada makanan Tetapi rumah Allah tak Ha, itu tak jadi ibu ha, Kunjung-kunjung juga Meskid kena datang juga ha, Ada gitu Makan-makan juga Ilmu-ilmu juga ha, Ada gitu seimbang Baulah orang kata Hidup kita hidup yang sempurna Tidaklah makna berat sebelah ha, Tidak memberikan seperhatian soal dunia ini Tetapi dalam masa zaman Kita mementingkan persoalan Uhrawi Dunia akhirat itu kali yang Perlu kita ambil berat, kita tak boleh tinggal salah satu daripada dua. Ambil akhirat Hingga dunia pun tak tu, ambil dunia hingga akhirat lagi tak tu. Ha, jadi kita kena ambil dua-duanya. Ha, ini yang kita sering doa tu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil hasanah wa qina Kita minta dua-dua. Kebaikan dunia pun kita minta, kebaikan akhirat pun kita minta tuan-tuan. Ya? Berbalik sudah tadi soal Kita katakan nikmat dunia tadi Iman ilmu ha? Dan juga ni'mat akhirat Masuk surga Dan dapat lihat wajah Allah Yang sangat indah tak? Itu tuan-tuan Orang yang masuk surga ni tuan-tuan Dia lupa Sekala nikmat yang ada di dunia Lupa Bayangkan sama dengan orang yang masuk dalam neraka tuan-tuan Dia lupakan penderitaannya di dunia Sebab apa? Neraka ke dalam cerita Lebih derita ha, Lebih transaksi Dia tak ingatlah penderitaannya di dunia dulu Dia tak ingatlah Sebab yang lebih depan Sama dengan orang yang masuk dalam cerita tuan, Dia lupa lupakan hati dan niat Di dunia yang dikisah dulu dia lupa Sebab apa yang ada di surga ini lebih hebat Itu so, sebab dia lupa Dia tak ingat dunia lah Meluka satu golongan dia Yang mana dia ingat akan dunia Iaitu golongan suhada Golongan suhada ini tentu apa Ha, walaupun dia masuk ke syurga tapi dia berangan-angan ataupun bercita-cita untuk kembali ke dunia. Untuk balik ke dunia balik. Orang yang masuk syurga tak nak kembali ke dunia. Lah. Tapi syuhada itu dia satu golongan yang dia nak balik ke dunia balik. Kenapa dia nak balik ke dunia? Dia nak balik ke neraka untuk dia berjihad melawan musuh, dibunuh syahid di sebelah hadis dan kemudian dia mati dia pergi ke sini untuk hidup semula untuk berjihad dibunuh syahid sehingga sepuluh kali sebab apa? sebab dia merasai karamah kematian syahid kemuliaan syahid itu dia dah hasil betapa enaknya, betapa lancarnya lancatnya syahid itu yang dikicap oleh orang yang dibunuh di jalan Allah Subhanahu wa Bayangkan dia minta lagi untuk hidup semula. Sesungguhnya syuhada ni hebat. Allah suruh dalam Quran, "Wa ta la taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat, bal ahya'un Dan jangan kamu, janganlah kamu menyangka orang yang dibunuh itu diizinkan Allah itu mati bahkan mereka hidup akan tetapi kamu tidak menyedar. Dan itu tidak benar mereka hidup di sisi Allah wala tahsabanna alladheena qutilu fi sabili allahi am wata bal ahyaul Dan janganlah kamu menyangka orang-orang yang dibunuh dia apabila itu mati Sedangkan bahkan mereka hidup Di sisi Allah Mendapat kurja muci daripada Allah subhanahu wa ta'ala Inilah kelebihan Suhadah tuan tuan Ya Allah anugerahkan Mereka itu mati syahid. Syahir Haa, Mati mati juga tuan tuan Mati ni tak dapat elak Ajam sudah sampai tuan tuan Allah tidak tangguhkan Satu saat pun tidak Dahulu pun tidak, tangguh pun tidak, sampai aja, sampai. Tetapi yang kita nak mati itu adalah mati yang khusnul khotimah, mati yang mulia, mati yang baik itu tuan dan mati yang paling mulia adalah mati syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dalam menegakkan kebenaran, menegakkan eh, syariat Allah, daulah Islam nasbannya. Ya, jadi maknanya inilah Yang kita nak perjuangan Yang menutup kepada pengorbanan Itu salah yang berlaku di Negara-negara timur tengah. Kita lihat bagaimana Mereka memperjuangkan Hak kebenaran untuk ialah uh, uh, Untuk uh, meletakkan syariah Islam itu Sebagai satu syariah yang paling Tinggi dan itulah Hasrat uh, Presiden Muhammad Musim kan eh, dia meletakkan Allah sebagai matlamat Allahu wa yasna warasul qudwatuna dan alquran kitabuna dan jihadu syaddina dia dah tak apa ha, Allah matlamat kami rasul ikutan kami quran panduan kami jihad jalan eh, kan ditetapkan begitu tu so, yang tak senang tu kan eh, Amerika yang tak senang dengan eh, Dr. Muhammad Syair, Muhammad Maka, eh, ha Muhammad Hussein Muhammad Musi maknanya selain tu digunakan ha harimau itulah dari bau sudah ni memang dikira eh, eh, orang barat di tentuan musuh kami di seluruh Islam untuk lawan luar syak Ah ha, orang orang nampak Di belakang itu, ha, tu lichhi ni orang Islam. Apa ni orang? Orang Barat. Ini. Sebagaimana kalau kita tengok juga, umpamanya Syiah yang ujud itu, dia dari bandar Yahudi. Ya, Abdullah bin Sabak seorang Yahudi yang mula Islam. Tujuan dia mula Islam tu ialah untuk menilwinkan akidah umat Islam. Maka berbicara umat Islam dengan kecahan-kecahan sampai berlakunya peperangan Jamal peperangan sikit dan sebagainya buat. suasana bagaimana musuh tidak senang dengan umat senang yang bila nak letakkan Islam itu sebagai azim sebagai asas kepada perjuangan untuk laksanakan di atas muka bumi dan mereka memang tak senang. Ini pun Allah telah sebut dalam Quran bermacam ayat Allah nyatakan tentang Ha, bagaimana mereka tak senang dengan cinta umat Islam golongan ha, tidak antah Yahudi wal Nasara hatta tattabi'a millah hada ila akdaza masalah Bani Israil aur Yahudi wal Nasara kepada kamu sehingga kamu ikut jejak langkah mereka ini benar ke ha? bagaimana berlaku jenis baik tak so, kemudian kita lihat balik kepada hadis yang ini. kita baca ini Bagaimana perkhidmatan Nabi Sallam kepada Syafian bin Abdullah pertama sekali ialah soal iman. Ini soal yang paling penting. Tanpa iman hidup manusia tidak ada guna sedikit pun. Ha, kita akan berak. Dan manusia syukur apabila sembako sebab kita mendapat nikmat iman dan nikmat iman yang kita capaikan tu, tuan kita dapat dengan cara yang begitu mudah. Itu so, yang kadang-kadang orang nampak mudah ha. Tak macam golongan sahabat Mereka beriman Mereka mendapat ujian Ufutan Ancaman daripada Musuh daripada ha, Golongan musyikin Mekah Daripada Yahudi Iman mereka Mereka akan berhadapan dengan tu so, ha, Dengan serangan Dengan ancaman Dengan peperangan Tapi kita Beriman Tak ada apa-apa dan ha, maka kata de sujud dan sembang dekat itu sebabkan kita nampak rasik iman tu mudah sangat sedangkan iman tu sesuatu yang sangat berharga kita kena pelihara dengan melaksanakan amal soleh itulah tanda orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian yang kedua wasiat nabi kepada Sufyan bin Abdullah ialah Istiqamah Istiqamah ni makna apa? Sabit, Tetap Tidak mudah Putus semangat Putus asa Tidak ha? Maknanya kata Tak boleh Terus Melaksanakan Apa sahaja yang diperikahkan Allah Dan meninggalkan Apa sahaja yang dilakukan oleh Allah Berada konsisten Maknanya Terus ini yang kita nak, nak istiqamah. Memang istiqamah ini Dan lewat istiqamah ni Suatu yang berat Bukan orang boleh istiqamah Bahkan Nabi sendiri mengatakan Bahkan Nabi sendiri Diatakan Sayyabat ni Hud Surah tu Hud Melibatkan rambut aku berubat Maksud berat Surah Hud ini. Lalu syahabat berkata Adakah dengan semak, kisah ha? jisak umat Adakah sebab dengan Kisah-kisah umat yang di dalam surah ini dan kebinaan mereka yang menyebabkan Rambut yang berubah? Maka Nabi kata tidak. Bahkan Nabi kata, bukan untuk pasal apa pasal dalam bahasa itu berubah dan berkenaan dengan ayat Allah. Kalau Allah taala fasikin kamu ulil. Dan kamu istiqamah sebagaimana dia perintahkan kepada kamu. Ayat inilah yang menyebabkan rambut Nabi Muhammad. Ah berat dia tu. itu soal ulama, pada zaman ni dia banyak fikir. Kan? Ah fikir banyak masalah ummah tu dia fikir. Kan? Ah dia Muhammad. nak cerita Jadi maknanya disebutnya bahawa saya berat berat. Bukan mudah kan? Ha? Bukan mudah Tapi ialah dalam konteks kita baru sahaja Keluar daripada madrasah ramadan ni ke Yang kita nak ingatkan juga Alhamdulillah kita ramadan memang harus sementara kan? Eh? Ha? Bukan setakat Kita tiap marah kan? Ha? 20 rekat ni eh? Kalau setakat 8 ni biasa lah ha? Ringan tu Buat 20 Memang Ha. kan kan semua orang buat dulu kan kapan pun mesti jugalah tak kira la tu ha surah surah buat malam-malam setiap malam surah nic kan tugas kita tu kan surah nic dia bukan bulan Ramadan ya kenapa kita dapat laksanakan surah nic pada bulan Ramadan setiap malam kita buat tapi mari bulan nai Syawah dia masuk ke syawah ya, tuan, Dan seterusnya Kita tak solat-solat ini ya. Padahal Solat-solat semua akan Yang Nabi tak ya. dilihat Bahkan lebih besar Supaya kita laksanakan solat-solat ini Sebelum kita tidur Sebelum tidur ya, tuan, tuan. Ambil mutu solat sunat ini Tiga rakaat Dua salam ataupun tiga rakaat satu syarat maknanya kata lebih kurang 10 minit Habis Kalau kita dapat jaga yang Bukan banyak pun kan? Bukan lama pun menunjukkan 10 minit Tak lama ha, Kenapa kita Ramazan Kita boleh tunaikan solat-solat miting Tapi bila masuk bulan lain Kita tak dapat buang Tak sepatutnya gitu. Ini kita nak katakan Satu ni Allah maknanya kata dia buat secara berterusan tuan-tuan. Kita jaga. Selasalah diri mu akat la yang sangat dituntut yang kalau boleh, jangan dia tempat nak kesat buat semindu pada tuan-tuan. Walaupun kita ada zinah nak bangun malam tapi bimbing bimbing kita tak terjaga maka kita dah sempurna dah solat nak nyek syak-syak dah. Walaupun dia nak bangun malam kita jaga malam tuan-tuan tak kisah kan ha, kita cuma dah tak buat sesuatu dirah kita buat sesuatu malam dah hajat dan sebagainya itu mana tegak iman kita kalau kita dapat jaga itu soal istiqomah itu sangat baik Satu ha, kan ha, sama juga kalau kita nak baca Quran ramalan bukan main hafal nih Quran bukan sekejap baca hafal boleh, ha tapi mari sesuatu hat masuk sesuatu Hingga lang sung Quran, ayam eh? ni ya saya, walaupun memang sunnahnya Quran, Nabi, oh, kita bisuh kita khatam tiap-tiap tiap bulan, sebulan sekali maknanya satu juzuk satu hari, eh aa, satu juzuk tu boleh mak nama tu boleh masa perut bulan lepas boleh, boleh tak, kan? satu juzuk ni dalam masa tiga malam nasus dengan siap 40 minit susah. Bolehlah tapi tak takpelah Kita lah. malah Malah-malah Semua orang jangan Tak baca langsung Satu muka surat Benda-benda Kalau kita dapat Jaga ke Bukan satu muka surat Satu orang lagi Tak cukup Bukan semestinya banyak ha? Eloknya Satu juzuk lah Kalau boleh Tapi mungkin Semua tak apa. Terlalu Tak dapat Satu muka surat pun, Tak dapat hmm, Tak tahu Dia kata Hari ini Kita nyata Cuma walaupun macam macam susah pun dapat. Sihat hari satu surat. bagus subuh. Alhamdulillah. Bagus. Kan yang itu apa? Kan baca Quran Jangan tak baca Apa lagi itu? Ha. Umpamannya puasa. Amalan kita dapat berpuasa semula Itu yang wajib. Yang sunat. Bukan secara hak wajib kita jaga yang sunat pun kita jaga sunat umpamanya bersyawah 6 hari. Dia tadi tak tak ada tak ni. Kan kan tanya tadi eh, berapa hari ini ismail ni sunat nak boleh puasa bersyawah 6 hari registar. Ha, tak boleh isi kan 6 hari. Nampak kita ha, dah lalui dari 15 16 17. Ah ha, ini makna jangan tinggal 6 hari. Kemudian mula-mula ni ni Nabi pesan kepada Abu Hurairah. Berpuasa tiga hari satu bulan Tunggu. Tiga hari tak payah banyak Satu bulan tiga hari cukup Tiga hari menyamai satu bulan Satu bulan yang sepuluh Al-Hassan itu di Asri Al-Taribah Satu kebaikan diripatkan dengan sepuluh Kalau kita dapat jaga Satu bulan berpuasa Tiga hari pun dia Bagus Lagi bagus Pususus Ismail Hamid Ismail Hamid Lagi bagus tapi mungkin kita tak mampu, tak boleh, tak mampu pun tak boleh. Yang paling tidak, atau minimumnya, tiga hari. Bukan minimumnya, sampai tidak sehari lima bulan. Macam tadi kita katakan semaya, uh, wajib tiga mereka cukup. Tiga mereka cukup. Hai, dua salam betul satu salam. Kemudian nah, apa lagi betul baca Quran. Hai, satu buku Quran cukup aduh. Minimum-minimum Setahun Hak minimum ni Dari-dari Satu musnah Alhamdulillah eh, Maknanya Kuasa tiga hari satu bulan Melainkan bulan syawal sawal Dapat jaga ni Sebenarnya Dapatkan istiqam Siapa yang dikatakan Al-kharut a'mali Al-u'ahu wa'iqal wa Sebab amalan Ialah yang berterusan Sekalipun sedikit Yang tuya Kita nak jaga Apa lagi umpamu surat sunnah buha kan imbu akad surat-surat berikut al-sunnah wal jamaah sunnah buakad dua rakyat paling tidak pun, mudah ya bukan bukan lama mana pun 10 minit tak sampai 10 minit pun meningkat baca surat panjang-panjang kan sunnah baca surat syam dekat kawal buha berdua kan Kalau kita nak reka lagi, Baca surat Al-Syafirul dekat Al-Ikhlah dekat semua Nak reka lagi Baca Fatihah je ya? Nak reka lagi Yang tu je lah tuan dengan unia muda Pilih lah Nak panjang boleh, nak pendek boleh Asalkan jangan tak buat langsung Nampak? Dua orang kan Baca maknanya kita Jangan dulu kan ha, ni mu'tak niko al-sunnah so, kalau niko pada syiah syiah dia kata solat solat sunat duha ni ah, dia bidah ha, negeri. Ah bagi dia bidah dia tak ada solat sunat duha. Ah ha, jadi kita solat. Kan ha, jadi kalau kita solat macam mana? Kita yang sunat berjemaah. Jangan tak solat Mungkin dengan syiah tu. Ah <tuh> ha, tak, ha. Jadi membuktikan kita suni ah ha, solat sunat Ha tak tak menyusah sebab tak tahu dia suruh minta siapkan. Ini macam dia tu dia ha suruh nak buat. Kan bahkan dia hak dia tahu si dia berhake dia hanya 8. Maknanya rezeki tu mudah. Ha rezeki insya-Allah kita semua nak rezeki. semua orang nak rezeki ni rezeki melimpah ruah. Kan murah rezeki dia murah ni kan kita orang kita tak cepat murah. Kita nak mahal rezeki, <laughs> rezeki yang mahal. maknanya yang mewah lah juga. murah ni macam muka, duduk rumah muka, pakai itu muka. <laughs> Atau kita murah rezeki, eh, murah cukup. Eh, kita nak yang mewah, murah. kita nak hak lebih lebih ini sebab kita nak apa? Kita nak memberi, kita nak berdekak, kita nak ha, maknanya kata impak melanjutkan yang Allah sebab kita lebih habis itu ha gitu apa apa lagi seterusnya ha Ini kita dapat untuk laksanakan amalan umpama dia yang Nabi buatlah kan ha. macam baca surah al-waqiah setiap malam dengar baca surah al-waqiah baca surah al-mulk ha Ini kalau kita dapat jagalah setiap malam tentu bagus sangat kan ha. kelebihan banyak kelebihan al-waqiah juga dapat meluaskan rezeki Kemudian al-Maut dapat menggerakkan isi daripada ajak kubur dan hasyarat. Kerlipan 2 minit ya. Surah Al-Waqiah 2 minit. Al-Maut 2 minit. 2 minit, 3 minit, 4 minit, 5 minit. 5 minit. 5 ha? jam dulu. Kan? Ah, ha? tidur lama. Kan? Ha? Ini makna yang ingin yang kita nak buat tadi istiqamah ni. Ha. Kalau kita dapat ya insya-Allah. Ini yang dikatakan disiplin hidup Al-Quran hidup Kita jaga, kita buat secara Selalu ini Sebenarnya dia memberikan kekuatan Dalaman kepada kita Apa yang kita buat ke semua semua di kita buat, sekolah Sebenarnya, dia mulai Baca Quran Haa, eh, semua semua-sebuah ini Dia memberikan kekuatan Dalaman Orang akan dapat Haa eh. Dia akan terhindar daripada uh, Sifat leka Raflah Sifat lalai Pasal apa kita jangka Yang nak buat ni kita ikut Sunnah kita ikut tuan -tuan, Maka hidup kita ni hidup yang ada Disiplin Hidup yang ada peraturan Hidup yang ada sistem tuan. Dan ia memberikan kekuatan Dalaman kepada kita Sungguh ini yang kita tarbiyah ruhiah tarbiyah dalaman ni tuan sebab bergerak sampai sanggup mati sebab apa tarbiyah ni asah ikhuwan muslimin tarbiyah ni membebaskan dia ya, daripada tak terganjak buat mempertahankan sebenar-benarnya bukan sangkut di kubur mati itu tarbiyah Bukan serang, bukan ramai, bukan boleh Orang begitu tentu Semua orang Tapi dia sanggup Mempertahankan kebenaran Sebab Presiden Moshe Dijatuhkan, digulihkan Setelah tidak syar Sebab dia pilih sistem demokrasi yang sah. Seorang majoriti Maka Tak ada sebab dia digulihkan Tidak sebab dia dijatuhkan Tiga-tiga kadang Pesubarak pula dilepaskan daripada penjara kan ha, ditahan di rumah lepas pula rawatan habis. Ha, ha ini masalah kita tengok ni tak betul macam-macam dunia hari ni kita lihat memang mengarut. Ha, ha, Kau tus eh malam ambil ikan malam buat macam fish. Anta ziyalan farah. Kan shaqqahu bun pun kita dapat. Ha, ha Maksudnya dilepaskan Habis cerita Mungkin atas tuya dia tutup diri dia sendiri pun. mungkin mungkinlah. <tid> nak cerita Wallahualam kita bukulak Jadi macam mana kita mahkamah dulu hari ini Rishibah Ismail itu Kita nak sebut bawah senin katakan istiqamah tadi pun. Sampai kita tak sanggup untuk Berhadapan dengan Dengan kemaksian Sanggup di Menggadai gawa kerana untuk menjadi ini yang dikatakan tawdi' dalaman yakni yang cinta kepada ha, Allah. Saya melalui amalan-amalan istiqamah habis solat, galih dengan solat. Ah kita tak Ramadan, ha? Ramai jadi hamba Ramadan. Lambat orang jadi hamba Ramadan. Dia bukan hamba Allah. Ha? itu yang disebut betul Rabbani, wala takun Ramadan. Jadilah kamu hamba kepada Allah. Bukan jadi hamba di bulan Ramadhan cerita. Ramadhan jadi hamba Allah. Habis Ramadhan tak jadi hamba Allah. Ayat ini bukan itu. Allah sebut wa kita Maha khalik tu jin dan Illa dia Tidak aku ciptakan jin dan makhluk sih mereka untuk mereka mengabdi jadi kepada mereka. tujuan kita dicipta Allah ialah untuk mengabdi jadi kepada Allah sedia pasrah. Sepanjang hidup kita tegak Bukan Ramadhan Kita mengabdikan ke ini kepada Allah Akhirnya, inilah Yang inilah kita nak jaga sangat InsyaAllah Banyak lagi Benda yang dapat kita tengok Zikir, wirid dan sebagainya Kalau ha, kita dapat jaga semua ini Diberikan kekuatan kepada Dalaman kita so, Kita takkan laklak Ha kita takkan leka kita takkan golongan yang lalai sebab, sebab kita laksanakan semua itu tanda kita ingat kepada Allah solat kita ini Allah baca Quran kita tanda kita ingat Allah doa kita tanda kita ingat Allah zikir kita tanda kita ingat Allah kabul hidup kita itu bersama-sama Allah Subhanahu wa ta'ala itulah ha, pesanan uh, Rasulullah salam kepada Sufian bin Abdullah iaitu pertama soal beriman kepada Allah dan yang tegur istiqamah berteruslah telah melaksanakan tuntutan iman insyaAllah saya kira itulah sedikit yang dapat disampaikan pada pagi ini sebelum ada kebaikan dan kebaikan kepada kita semua sebelum kita jadi orang yang sentiasa menjaga iman dan sentiasa istiqamah sampai lah ah <tuh> kita dijemput oleh Allah <tuh> Subhanahu wa ta'ala aqul qawli hadha wa asyhadu an la ilaha illallah wa akunu subhanallahi walhamdulillah asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرضوما وتقبل منا بعده تقربا مقصوما ولا تجعلنا من بين ولا معنا ولا من يتبعنا الشخية ولا مدودا ولا مهومة اللهم اجعلنا من الذين يشتبون القول فيتبئنا أشنا اللهم انشر إخوانا لنشر من المجاهدين في كل مكان واشتر الله على محمد وعلى آله وصحبه بارك والسلام الحمد لله والعزيز والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته